Водата на живота Имало едно време един крал, който бил толкова болен, че никой лекар от никое кралство не могъл да намери лек за неговата болест. Мислели, че няма да живее дълго и да дочака изгрева на следващия ден. <съкъл> Къде са синовете ми? Искам да са до мен. Кралят имал двама синове. По-големият Уилям бил жаден за власт и искал да наследи кралството. По-малкият Хари обаче бил мил и невинен. Грижил се за всички, а най-много обичал баща си. Как е баща ми? Опитахме всичко възможно, но само чудо може да го спаси. Междувременно Уилям бил влюбен в едно момиче на име Миранда. Той прекарвал дните си с нея и разказвал за всичко, което се случвало около него. Знаеш ли, съкровище, наистина искам да стана любимец на баща ми, но усещам, че обича повече Хари. А само се надявам да не наследи трона вместо мен. Ти, единствено ти ще станеш крал, любими мой. Откъде си толкова сигурна? Защото знам точно как да спечелиш сърцето на баща си. Зами тази отвара, тя от баба ми. Накарай го да я изпия и ще се излекува. О, скъпа! Ти си единствената, която ме разбира. Един път да стана крал, обещавам да те направя своя кралица. О, съкровище! Колко много ме обичаш! Но Уилям не знаел, че Миранда не преследвала неговата любов, а имала интерес към нещо съвсем друго. <си> Ама, че глупак! А Хари бил съсипан, защото не можел да гледа баща си как страда. Молил се искрено за оздравяването на своя любим баща. О, ангели, моля ви, покажете ми пътя за изцелението на баща. Ми. И тогава се появил един ангел в образа на стар мадрец и видял Хари да плаче. Какво те измъчва, млади принце? Кой си ти? Аз съм медрец, който се скита из кралството в търсене на знания. Забелязах, че плачеш и реших да се спра. Има ли как да ти помогна? Баща ми, кралят е много болен, а лекарите казват, че няма лекарство, което да го излекува. Знам, Лек, който ще намериш в пещерата, над която луната свети ярко. Намира се през няколко кралства и по пътя има множество препятствия. Нарича се водата на живота. Как да стигна до там? Мога да пропътувам километри и да премина през всякакви препятствия, за да оздраве отново баща ми. И така мъдрецът посочил пътя на Хари към водата на живота. Хари тръгнал да търси водата на живота. След като пътувал два дни, стигнал една гъста гора, където попаднал на едно джудже. Здравей! Чувам, че някой приближава. Ще ми помогнеш ли? Откъде идва този глас? Моля, те помогни, ако ме чуваш. Как попадна в този Капан. Една зла вещица използва силата си, за да ме заключи тук. Ще ме освободиш ли, като срежеш оковите ми? Моля те! И Хари извадил меча си да освободи джуджето. му благодарило и го попитало дали ще отида да вечеря с него. Но Хари му отвърнал, че бърза и отново се отправил на път. След като продължил напред, Хари спрял, когато чул някакво стенание – Последвал звука и открил стар и болен лъв. О, небеса! Изглежда толкова немо, ще ни отпаднал. Сигурно е гладен. Може да закъснея, но не мога да го оставя така. Хари дал няколко хляба на лава и му оставил цялата си храна. Потеглил понататък, за да търси водата на живота. Макар, че умирал от глад, той продължавал търсенето си. Яздел през пронизващи ветрове и обилни снегове и най-сетне стигнал до пещерата, над която луната светела ярко. Гладен и жаден, Хари припаднал пред входа на пещерата. Хари, събуди се! Събуди се, Хари! Ти? Как дойде тук? Аз не съм мъдрец, аз съм ангел и не можех да те гледам как похладчеш. Затова се появих в образа на мъдрец. Радвам се да видя добър човек, който безкорисно се спира да помогне на същество в беда. Ето, това е водата на живота. Пини малко да възвърнеш силите си, за се си останалото на баща си. Хари отпил от водата на живота и възвърнал силите си. Благодарил на Ангела и отнесъл останалото на пълния си баща. В кралството обаче отварата на Миранда излекувала краля и той оздравял. Той бил впечатлен от Уилям и решил да го провъзгласи за крал. Но къде е Хари? Не съм го виждал от седмица. Колко безчувствен трябва да е един син, за да не стои около баща си, когато е болен. Уилям се възползвал от ситуацията и подшушнал на краля да арестува Хари заради неговата безотговорност. Татко, него не го е грижа. Не го е грижа за теб, за мен или за кралството. Предлагам да го сложим за трешетките за известно време и да му дадем урок. През това време, Хари доволен се върнал в дворец с водата на живота. Като изобщо не подозирал, че Уилям има други планове за него. Арестувайте го и го служете за трешетките. На братко, какво не заслужаваш обяснение? Хайде! Днес ще бъде обявен новия крал. Всички са поканени на кралската арена. Ура! Ура! Имаме нов крал! Сигурно е принц Хари. Той е добър човек. Хари бил затворен в килията, където седял тъжен, унил и огорчен от това, че собственият му брат го е затворил. Защо не ми даде възможност да говоря? Изведнъж се стреснал от силен шум. Ти, как влезе тук? Да идох да те освободя. Но как разбра? Сега няма време за това. Хайде да бягаме бързо! На двореца е строго охраняван. Не се тревожи. Има кой да се погрежи за стражата. Да вървим! Спасете ни, лов! Спасете ни, лов! Спасете ни, лов! Хай не, насам! Так му започнала церемонията по коронясването на принц Уилям. Кралят се почувствал зле и паднал безжизнен. Какво става с краля? О, не! Мислехме, че се е оправил. Какво му даде? Баща ми отново е болен. Ти, жалка жена, ме измами. Как смеш? Ти искаше баща ти да се оправи само за да те короняса за крал. А сега обвиняваш мен. Не повишавай, и тон. Или ще те арестувам? Ти... Ще ме арестуваш, така ли? Това е вещицата, Сабрина. Чувала съм, че е много могъща. Да, така е. Бягайте, спасявайте се. Представа, нямаш за моето могъщество. А ще. Сабрина, време е за разплата. Татко, моля те изпитува. Кралят изпил водата и незабавно се почувствал по-добре. Веднага се вдигнал на крака. Благодаря ти, сине, вече съм по-добре. Какво е това, което ми даде? Хари разказал всичко на баща си и му казал, защо не е бил край него, когато бил налегло. Като чул това, кралят се засрамил. Прости ми, синко, за дето не те разбрах. Няма нищо, татко, сега си здрав. Това е най-важно за мен. Уилям също се появил. О, братко, прости и на мен. Бях омагиосен от вещицата и не знаех какво прави. О, не се излагай. Прегърни ме както в добрите стари времена. И така братята се прегърнали. Кралят се усмихнал. И скоро Уилям и Хари били провъзгласени за крале. Управлявали кралството заедно, пазили го да не го доближават вестици като Миранда. Да живеят кралите ни! Да живеят!